Avala, Antonia Espuro eta Jon Albiso Arratsaldeon iruroi. Arratsaldeon Suzanne. Kaixo, zemos. Kaixo. Eh, metere loroa, Karoigerlea, kemen odukita bastekoa da, lenda bezeko aipamena erolitoei buruzko esatea. Zer irudito zaizue or sartu den saltza guztia? Hm. Batabeño. Nik ezteiot, bueno, siñesmena si, undire gazio karri, kaso undire kere eztiotein. Nei harritu nindun lehenengo notizia azal, azaldu zanean... Eh, zeberen ba niku uste dut notiziak ematen ari ziela eta bigarren seman, se anda, urrena, iru, iru edo, situen, gero bigarren aldizena ez utzenean aurren da igual mm, Eta agertzen diranak, eh, bueno, hor goitik datu zena balin badira, ba pentsatu berdamen dietan eta horrelako tokietan, ba, askoz gehiago ere eroriko direla beste emaitetan zatik, andarri zaian batela hemen ere baita. Orain Frantzianetez otekin eroitzen da, ez dakit. Mhm. Mm mhm. Mm Horrek piatzene. Eh? Katxondio biskitaba, Larentzibako ez da. Horr Espainialde hortan oso katxondio zaria dira gainera eta. Mm -hmm. Hombre, bakarren batzuk benetakoak izatea beharra da ez litzateke harri harri, ez? Baina ia alde guztietan asaltzea eta batzuk e, lapiko itxurakoak eta biribila eta ablakoak, eta ez Baina, idibaskoa egia esan, guri deitxu digute... Anda genera, eta propaganda daiteati, ez programaren da, baina aguzin ezenarroan da eta ez dakiz zeikarreko digun, baina gaur bertatik bertara behartabea ikusiko duzue Euskal Herriko aerolito hori, ez da? Hartzei batek aurkitu momentuosta, eta kongela congeladore batean zegoen hiri basen eta deitu indigute, ba hemen daukaguta etorri, gero bakit, polizia foralak ere joateko hasirela, ba hartu eta ez dakiz nora eramateko planetari ora edo. Orduña gustinen da poliziaren artean behartabea burrukatua izango zen. Ean horri itzi dela Baina ezu, ni ni hartzaia gehiago fiatzena, ez beste hor azaldu diren beste batzu ez baino ala ere. Eh? Bai, eusiko dugu? Eusiko dugu? Eusiko dugu? Eusiko dugu? Eusiko garbi-garbi ikustezanean, hau ba, yagatzeltzea. Eusiko dugu? <laughs> Hori dazta. Eusiko dugu, eusiko dugu? Joanek, zer uste du? Ba, ebunu, ni azkin fina bat natorre, eh? uste dut, baiet, eee, eh, Batzuk ez zera benetakoak zera ematen du izan daitezkela, ez? Azken finean lehen ba, epatu duzuen bezala atmosferako goiko geruzetan horrelako ba, fenomenoak eta sortzen dira ez nahiko fenomenu bitxiak izaten dira, baina oi lehen andonirekin komentatzen biskatez horindela ba, urte pare bat ez dakit gooratuko duzuen baina Kanadako ipar partean eta horre onduz ziren horrelako ba, izosplakantzeko moduko batzuk erortzen ziela baina nahiko egoera bitxietan ez bostu, hogeita margara duzero azpiko egoeran ta horrela, ta hori Euskal Herrian jakina ba ez da inundik inora gertatzen ez batzuk horrelako e, fenomenoak izatea bai baino, baina kasualitaz peninsulatik kanpora ez ezerr ez erortzea eta dio mm. bat batean eta biaste e, ba, eta, egin, eta, eta gero eta eta gehiago ez da orduan ez da izango nuke nik, bai baola jende bat horre ez, ez denbora, e, da denbora azpertua daola eta zerbait egin bi horrez lanare <hazurri> hartu dute ez batek ba. cola baten itxurako zerbait egin zuen eh ezotzarekin beraz azpertzeko denbora du ezentea da jende asko dago lan gabezian eh kontu egitea berri eta eh, tristea da alde batetik baina horrek noski erudimena beti ere suspertu jenduta, unik uste dut, besta detik ondo dagoela, ondo dagoela, bueno, bainzat jendeak horretaz itzegitea, eta edo besteren batek ere bota du ez behar bada beste auzi batzuk edo kontu batzuk eh, izkutatzeko sortako kontu bat dela, ez da? daki hauskalo, ez da, hauskalo zerti simulatzeko izan lehiko mm -hmm. bueno, baina orain ere, kulpa eguraldiak, eh? ojakino ba eh? <laughs> oibetik, oibetik eta, eta gainera gu errudunak beti <laughs> <risa> <risa> bueno, Hemen meteorologo bakarra profesionala bintzat John no, Albizu da. Bueno, Yo, ni meteorologo binean geografo fizikoa eta meteorologia lanetan, zehaztego estigues. Eta zer egiten du, meteorologo batek, zelan egiten du? Bueno, pagu ba, ke itzanduguna da azken finean, bueno, lenda bizikoa izango litzateke hone etorri eta informazioaren eh bilketa batez eta horretarako ba, baditugu alde batetikan sat e, satelitea, ba gure arriskidea launa, in zuzen ere, eta e, goiko, goiko begia, ez? izango genuk, ez? Arranua binon asko osgorago Altueran dagoen begia 8i mila kilometrotarain zuzen ere. eta bere etikan e, kanpo ba, ehongo lirateke ba, internetikan ba, e, jasotzen diren e, hainbat eta hainbat mapa ez mapa meteorologikoa guzti hoiekin egiten da biluma bat eta gero andoni eta hemen dagoen e, beste pertsarekin ba zera anarekin belen bele, bele ezkerrarekin eta hemen gurekin lan egiten dutenekin ba, egiten dugu horrelako analisi bat eta Euskal Herriraako prebiziozotzen Hori orri zango litzateke azken finean lana. Josean Sabastizabalek iratzia dauka, hori proostikoa dela ez <gülüyor> Guk esan antisikloidatorrela eta eguzki eingo duela ta gero euria egiten denean. Hori proostikoa da. Orduan. Orduan. Guztatzen gara proostiko gutxi egiten da, prognostiko onak egiten Ordo. Baina bueno. Zer gertatzen da satelite horrek begi horrek makarra dituela edo zer da? Nik beti zate dut. E, hori gauza hiek beraizi in Sateliteak beti algodoiak bezala beti egia esaten du. Horda, eh, sateliteak beti kontatzen du. Horin ikusten badinki jendeak ere oso garbi ez dakiela e, ze gertatu den, ezta? Guk hementxea daukagu ondoan eta horrek ederki erakusten du Euskal Herrian ze gertatu den, orain ze aurdua, 6ak eta 20 pasa ba. Bai. Eh, 6etako argazkia daukagu guk, ezta? Da? Eh, bai zuri beltzean esaten duguena, bestea infragorrietan. eta orduan satelita beti esaten du ze gertatu den orain arte. Eh, akas txiki baduk sateliteak. Ez digu esaten bi ordunetan ze izango dugun, etzi, etzi damu horretarako dauzkagu beste previsio mapak esaten dena, ezta? Beraz, satelitea lankire fina da. Erakusten duelako ba, frontean ondagoen, behar bat da frantzian badago fronte bat, eta, bueno, gero abia kontrolatuz, eta ba, kalkulatzen dugu, noiz iritsiko den, ze karga otea dakarren ere ikusten da, ez Baina, hortik aurrela gokontua gau da, prebisio pronostiko, e, oie, ege ematen dizkioetan lanak, ez da? <hazulatik> Bait, lehen ere esatekin jen, ez da, oi dela, ba, azken batean, martxan datorren mm, tren baten edo, edo ibilgailu baten, ba ziur, ziur, noiz hailegatuko den nalega hori, esatea. Baina nora hailegatuko eh, da, normalean uh -huh. peio, jakiten dugu. Bai, bai. Eh. Bueno, eta kero, nik uste dut, eh, bueno, gure eh, lurralde honetan hain aldakorra denezagur aldia, Ba, pixka bat, e, bueno, ez da guri gore buruei meritu emateagatik. Baina, bai, pello, bai. No e, ez ba. antzakla, ja, zein e, moter. Ez nahi e, dut, beste alor batzutan, ba, eskolatik ikan gatozik azita. Eta meteorologia horrein diken oso gaztea da. Eskolan ez da ikasten orain hasi azidira bitzin bat. Eh? E, mm. ze, eta eskola batzutan gainera, meteorologiari buruz, ba, ze, gauza batzuk ikasten. Orduan, e, pronostikoa eman edo guk iragarpena bota eta gauza batzuk esan, eta jendeak zehu ulertzen du, eka hitza ulertzen du edo aldaketa bat zehu edo... Orduan, kultura falta bat ere badago, eta hori pixkean a pixkean nik uste dut egiten nari garela. Eta hontan importantena behar bada hori da. E, Abian-abian zer egiten nari garela, eta bueno, jendea orain enteratzen da gainera, arduratu, zaletu pixka bat, eta Bueno, kultura falta abarkatu, Andoni. Kultura falta ipatu zuen, ikastekitakian, galderaren bat izango dute guren entzulek. Telefonoa zabalik utzeko ditugu. Forme, forme. Atarkia bat duzu, e? Bai, bai, bai. Zabaldu. Ez dugu kendu ere egiten, gulo egiteko, bestela. <laughs> Bederatzen labiru, Lausazpia, Marrogei, lau mar, Andoni Espuru eta Peiozabala ditugu, emetxe, beraz, galderaren bat egin nahi uzan ezkero, lasa jo txegin. Mm -hmm. Andoni zuen itza, zerra samartzen espeñolekin banator, eh. Eh, hau da, jendeak nikuzte dut, e, bai, bueno, kultura meteorologiko fanta bat edo, ezagut, izberria da, eh, asmatua, baina izango lukela eta ez, ez ez, ez ni beste alor batzuetan badaukate, ez. Nik ezagut, baina kimika asuntuan oso gutxidakit, eta beste gozatzen lan egura dakit. Eguraldi kontuan asko, ez, ezta, baina e, jendeak ordua ez da jo jendeari saiatzen zara asaltzen, bueno, biaz mm. egin dezakien, azken batean pronostiko bat batez ari gara, ezta. Eta gero jendeak eh nikuzte hortan oso dakit, oso ez, Estua dela jendea eta gora begiratzen du bere pareda Baina parea bakarrik, ez ezkerreak eskubira Oiparera egora ez Eta ah, batzo eguraldi hona esan zuten Eta hemen lainoa dauzkagu ez da Eta berra da, ez daki edo bueno, ba handi kilometro gutxira zer aurdin dagoela, ta baizo lanrolaino pixka saltu dula kostatik eta ba pixkat estali egin duela, ezta? Eta orduan pixka bat e, jendeak balekiz ezaila den eguraldi kontu hau, benetan zehaztea eta asmatzea niguzte gehiago ulertuko lukela, ezta? Egun hauetan oso oso garbi dago. Peio esan du, hemen gure paraje honetan gainera, jo eguraldia oso aldakorra da, ezta? Ni beti esan izan izatu, ni kanal zurren lan egin nahi lukete, Andaluzian, ezta? Eta han jo boteuztia ta hala, tio, ala, Mira, e -e eh <laughs> <laughs> baina, eh un pronostiko demanda aste osoan jai, ¿eh? Es que Baina garbi dago. Euna eh, hoetan gaina peilo galdegin duenetik oraindi gehiago antzi cicloia horra, <laughs> ¿eh? Etza baina, jo, costa parte hontan da Bizkaigipuzko ba, ba, mm. unzeo ze, baina Bizkaian ez dago azken 6 egunotan ez dugu euskera ikusi esateko, eh? Mm, ba, eta Nafarroan, eh, Iruñean bertan Aralarren Josemari esan digu, ez? Euskaderratiko errondari oso politada, ez zerua urdina, ez da jendeari hori satitu duta baizea, ba, bai, ba, ez ba? eta ba, ba, ba. hortarako gau satelite, hor ta jendea ez da irratian eta eta e, eta orduan jendeak ikasi behar du, ba, bueno, oso guk uzteu gainera eskotan aipatzen dugula, guk Euraldiaren joera nagusi bat, nikuzte amarretik 8 asmatu dezakegula, ba, joera bat. Gero, e, joe, goierria aldean e, euria sangenuela eta ez duela egin ba, bueno, edo alderantziz ez dazko tan hori nik uste dut ia diela, ba, bueno, xetasunak e, eta oietan, bete-betean asmatzea ezinezkoa da, jainko hori eskara esango nukean, eze, hola, emozio piskasat zena den dut aldiak batzuk izan badirela ez da eh, bat pronostikoa zehazteko hemendik urte batzutara, bete batean asumatuko duzu beti edo beti izango da horrela. Batzutan bai beste batzutan ez? Euskal ez, eta gainera e, Euskal Herrian zera gutxiago. ez, kontuten hartu berda kokagune jo grafikoa, ez, eta perintxula haintzakotza e, tartzaman din badugu hor ditugu ba, Galizia, Euskal Herria, Katalunia, eta nik ustean gelditugun intzala, ja hor, eta itxasua, eta mendia beti hor inguruan dituztela, ez, hando e, nik ondo esan duen bezala, zera ni ziur nago gubiok ber eta peiore bai ber ahungoa gingatan 15 egun euraldiko iragarpenak ematen zara azpertuingo ginela, ez? Ze hemen egia esan, dakagun sortea, egia da, ba nahiko euraldi nasia aldakorra. Horrek ere, bueno, zeltasunak ematen ditu, ez? Baina ba, bisitasunare bai, ez? Eta bueno, ba askotan esaten digute, ez? Ba jo, egoitzeekin ez dute ezar asmatzen. Ba bueno, hori biltzen zauste zera, ate ezinhieta. Bueno, egia da zera, prebisio prebisioak eta Euskal Herrian ba egoitzearekin, ba egia esan oso oso saia izaten dela torreatik askotan esaten dugu egoitze faltzua, ez? Eh, engainatzen diguna, ez? Eh, galderai ba, ome, nikerantzungo nuke e, RS, e, uneko unenean modelo modelo klimatikoak erabiltzen dira e, hainbat institutuk, e, gu batez ere Britainiarrak eta eh Alemanei jarraitzen diegu beraien ildoa, uste dugulako Ba, Euskal Herriako iragarpenerako oberenak direla, eta gehu gukortikan ba, predizioak ateratzen ditugu. E, Uztedugu, ba, euneko laro geita bost, euneko laro geita amar, ba, bai, ba, nahiko ondo ibiltzen direla, ez, lehen andonik esan duen bezala, ez, eta euneko eunenean azmatzea, ez zinezko alitzateke gainera, eguraldia bezalako zientzia bat ba, e, erabat aldakorra, eta ez delako ba, nola bat izango nuke, ba, perfectu perfektua ba, ez.